Сторінка дванадцята. У своїх ліжечках дивляться на них. Проте ніхто з Оліних однолітків навіть не здогадується, чия це робота. А чи думають про це дорослі? Навряд чи. Хто ж тоді допоможе гномам прикрашати світ, наближати пори року і запалювати на небі зірки? Міркуючи таким чином, Оля не помітила, як заснула. Малюнок. На малюнку гном, а поряд з ним великий кавун, над яким літають пташки.